פרק כ"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לאדוני. והיע ערכך הזכר מבין עשרים שנה ועד בין שישים שנה, והיה ערכך חמישים שקל כסף בשקל הקודש. ואם נקבה היא, והיע ערכך שלושים שקל.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 חמישה עשר שקל, ולנקבה עשרה שקלים. ואם מחו מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. ואם בהמה, אשר יקריבו ממנה קרבן לה', כל אשר ייתן ממנו לה', יהיה קודש. לא יחליפנו. ולא ימיר אותו טוב ברע, או רע בטוב. ואם המר ימיר בהימה בבהימה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. ואם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קרבן לה' והעמיד את הבהמה לפני הכהן. והעריך הכהן אותך בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. ואם גאול יגאלנה.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 כל אשר יעבור תחת השבת, העשירי יהיה קודש לה'. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיהו ותמורתו יהיה קודש, לא יגאל. אלה המצוות אשר ציווה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני. עד כאן ספר ויקרא